Православна християнська церква тут пасе задніх. Замість того, щоб боротися за кожного віруючого, вона навпаки відлякує їх своєю обрядовою анахронічністю і середньовічною нетерпимістю до свободи духу. Народ посунув туди, де радо вітають їх релігійних невігласів у джинсах безгусток, але з палким бажанням поспілкуватися з Богом напряму до протестантських церков. Однак найстрашніше це те, що поступово відбувається зрощення або принаймні зближення на меркантільній базі церкви і влади. Коли найвищий церковнослужитель вихваляє найбільшого в країні бандита, який купує собі індульгенцію за партвнесок, себто за пожертву церкві, Ісус здригається, і з його очей стікає кривава сльоза. Ще були діти і молодик – Сидір. Вони чи не найбільше мовчали на засіданнях націонал націоналбородьбістів. Георгій визначив для себе, що Сидір виконавець спеціальних замовлень. А ось дід – це була загадкова фігура. На перший погляд він не виконував ніяких конкретних функцій, а з іншого Георгія насторожував зоровий контакт який він встановлював з людьми, коли йшлося про помсту. Ще одна загадкова особа анархістської компанії – сама Євдокія. Ясно, що при Георгієві вона почувалася дещо скутою. Вона завжди опинялася поза полем його зору. Однак двічі він піймав погляд націонал-боротьбіста, який його примусив замислитися. Йому здавалося, що на неї дивляться саме в той момент, коли приймалося остаточне рішення. Чи це йому тільки вважалося? Так чи інакше? Але Георгій вважав свій зв'язок з тим божевільним угрупуванням тимчасовим, тож чекав дня, коли син професора вийде на свободу. Що таке свобода для українця? Слово «свобода» увійшло в український розмовний лексикон досить пізно. Для нього більш актуальним було слово «воля». Воля це право робити те, що волиш, тобто що любиш, а ще в українському народному словнику були два такі словечка, як вольності та вільготи. Щоб зрозуміти українське розуміння свободи, треба розшифрувати, що значать ці два суто українське слова, а точніше, що вони значили, а значили вони право українців селитися там, де вони забажають. Орати ті землі, які вони забажають. Будуватися там, де вони забажають. Порядкувати так, як вони забажають. А ще зверніть увагу. При цьому всьому не платити податків. Так, не платити податків, звичайно. За це вони згодні час від часу воювати, якщо це приносить для них певні трофеї. Ідея вільгот і вольностей доводить, що українці не створені для державного порядку, вони створені для анархії. А щоб зуміти управляти анархічними українцями, треба знати кілька речей. Перша річ – не винаходити для всієї України єдину управлінську модель, ослабити централізацію, поставити акценти на місцевому самоуправлінні. Друга річ – мінімізувати податки. Дайте їм розбагатіти, тоді й держава розбагатіє. Українці – не росіяни, які дозволяють спершу державі розбагатіти, а потім, як Бог дасть, і самим. Тут діє обернене правило – спершу дай українцеві, а ж потім можеш брати в нього. Третя річ – пам'ятати про три речі, які добре роблять українці. У парламенті, здається, все також відповідало історичному етапові руїни. Щоб там не робилося, хоч і здавалося в певний момент чимось важливим, буквально через кілька днів втрачало будь-який сенс і виявлялося даремною і беззлуздою витратою сил, паперу, грошей та інтелекту. Липинський знав, напевно, що парламент – не найгірша гілка влади. Вона передусім завдяки існуванню Мажоритарних округів просто змушена мати контакт з народом, який тепер називається модними словами електрорад та виборці, чого не мають ні адміністрація президента, ні кабінет міністрів. Взагалі в українській політиці є свій любовний трикутник або навіть чотирикутник. Вона, тобто пропрезидентська група фракцій, любить його, тобто президента і люди ненавидить їх тобто опозиційні фракції, які не люблять його. А ще вона, пропрезидентська група фракцій, не любить, проте терпить її кабінет міністрів, яка в свою чергу також любить його. А він любить тільки себе, хоча прилюдно б'є себе в груди, що любить український народ. Ось така проста арифметика любові по-українськи. Руїна таки дається в знаки. Все, що не робиться, потрапляє на смітник історії. Депутат Млинченко, лікар за фахом, називає це законодавчим дисбактеріозом. Закони, президентські укази, розпорядження Кабінету міністрів, ці продукти законотворчості, законотворча їжа, потрапляючи до шлунку та інших органів, де має відбуватися травлення, тобто в суспільство, не може перетравитися бо немає відповідних корисних бактерій, тобто суспільних умов, які здатні перетравити цю їжу. Тож вона, тобто законотворча продукція, майже в незмінному вигляді виходить в унітаз історії».